Continuem el programa i ho fem amb celebracions perquè el 2009 l'Agrupació Artística del Casal va celebrar els seus 25 anys de vida i doncs ja sabem que tenim pendent un superespectacle que en aquest cas tindrà lloc el proper dissabte, aquest cap de setmana, amb una jornada doncs que es presenten moltes sorpreses. A veure si ens desvetllem alguna d'aquestes sorpreses. Hem convidat Albert Freixas i Enric Montreal. Molt bon dia. Bon dia. Bon dia. Què em dieu? Bé, d'entrada, gràcies per convidar-nos al vostre programa. <ríe> Però vull I... dir, hem de portareu alguna d'aquestes sorpreses avui o no? Bé, bueno. aviam, la, la, la sorpresa més bonica és que després de 25 anys encara estiguem vius. Això és veritat. Com a entitat, d'acord? Sí. Vale? Nosaltres pensem que això és, és magnífic. Uh, hi ha una cosa que és important entendre, la, la, la nostra entitat que és a dir que fer teatre, per passar l'estona per ser feliços, uh, nige en, en un context històric, que m'ho han donat, que és quan, en certa manera, la societat, la catalana, després de molts anys <coughs> d'una un, dictadura, doncs, pocs anys després es comença a organitzar i tira endavant. I, i és així, l'any 84, doncs neix, uh, neix una, una, una entitat nova equitiana. 25 anys després encara segueix viva. I de fet això és el que ens emociona més i, i, i tira per aquí. De fet, eh, eh, va néixer en aquell moment eh, algunes de, de les persones, de les persones que, que van fer néixer aquesta entitat encara hi són, però alguns altres se n'han anat subent al carro, eh, per sort, com, com el mateix Enric, no? que clar, evidentment clar. des del primer moment no hi va ser. No, clar, no, perquè el primer moment tindria dos anys. No, clar, una mica no, clar és això, no? en els pobles... És el, és el que té, no? que, que les entitats no només neixen, no? sinó que acaben evolucionant. O sigui, és, sí que queda gent, no? però sempre va entrant per baix, diguéssim, i em va sortint per dalt. No? És, és això. A més, l'agrupació molt, molts cops s'ha ocupat d'introduir els nens en el teatre i això també fa que molts d'aquests acabin, acabin en el grup. No? I això també fa que es vagi renovant, no? Jo crec que és important, perquè realment no hi ha hagut cap moment, jo crec que no hi ha hagut cap any, diguéssim, que no s'hagi no afegit algú, algú nou, encara que sigui esporàdicament però sempre hi ha gent nova, no? que això és important. Això vol dir que té vida, no? l'entitat que Exacte, celebrem sí, sí. aquests 25 anys, sí, sí. però ni molt menys ja estem tancant res. No? Clar, I a més, no. de, com, que va, com que es va afegint gent, també es va canviant l'estil, no? van canviant les tendències. I, I evidentment evoluciona segons com evoluciona el moment en present de, de, de viure. Uh, ara imagina que la coral de Tiana... Imaginem que no ens munissim mai, no? Clar, la Coral de Tiena estaria ple de senyors que tenien 160 i 170 anys, no? Clar, una, per, una, una mica una manera, difícil d'imaginar, no? no? Ah, uh, té, té de bo, doncs, que l'acte de, de fer teatre com a exercici personal de, de, de, de ser una persona activa i participativa, fent una cosa tan desinhibida com és atrever-te a disfressar-te, a prendre-te un paper, a ser dirigit i a representar-ho davant d'un públic, és, és molt enriquidor. I això sempre ha estat una cosa llaminera que crec que eh, ha esponat a moltíssima gent, grans i petits, a, a, a, a practicar-ho. Alguns ha estat una... una una, una experiència passatgera eh, amb, amb més o menys temps i hem d'altres, en canvis una cosa prou atractiva i que la minera que, que els ha fet presoners d'aquest bon fer, d'aquest disfrutar i es manté en aquesta entitat o en aquesta pràctica perquè és en el cas també de gent que que eh, que potser ha sortit de la nostra entitat, però per anar-ne una altra a practicar el mateix, seguir fent teatre, saps què heu de uh -huh. Que és una bona manera de, de viure. I aquesta jornada que, que, com dèiem, aquesta celebració, espectacle que tindrà lloc demà dissabte, és una jornada del record? Suposo que sí, no? Perquè aquestes celebracions clar, dels 25 clar, anys serveixen una mica per fer també clar, homenatges, no? Una, realment no té sentit no, fer un acte commemoratiu dels 25 anys sense commemorar res, no? O sigui, realment és, sobretot, es basa en això, no? En el que és la història del, del grup, perquè hi ha molta gent, eh, has de recordar tothom, no? Vull dir, és això que dèiem, no? Ha passat molta gent, ha passat molta gent. Tampoc pots, pots recordar tothom exactament, no? Llavors ja intentes trobar què és el més rellevant i, i què és el que potser... Ja també penses en el públic, no? que segurament serà gent que hagi passat per l'agrupació tots aquests anys, no? És una cosa que en realitat tampoc tampoc que esperes que vingui gent a disfrutar-ho sense saber de què estem parlant, no? Ja uh -huh. esperem que el, el públic, en general, serà gent que, que hagi tingut relació i contacte, no? I tenint en compte això, ja intentes trobar que és el que, el que potser més els agradi o potser més gràcia els faci Recordar. No? I quins són alguns d'aquests moments inoblidables de l'agrupació artística del Casal la llarg d'aquests 25 anys? Mira, m'agradaria molt dir-te que, que fem un símil. imagina que agaféssim el padró municipal sí. de Quitiana, jo diria que pràcticament tots els cognoms d'aquesta vila, en un moment o altre, han participat de, de l'entitat, d'acord? ¿vale? Uh, <ríe> de dir, doncs el, el volum de, de tianencs que han tingut en un moment o altre d'aquests 25 anys una vinculació directa amb l'entitat. Mm -hmm. La nostra posada, Massen, és, és un gràcies general a tothom, gràcies per haver estat partícips un moment o altre. Tu ens vols estrenar una mica la llengua. No, i... cadascú que digui el que vulgui, però... No, no estem autoritzats. A... A no, home, jo des d'aquí som conscients i a més que, que ho hem també d'alimentar, aquesta sorpresa del sopar. És clar, a dir, és això és veritat, clar, clar, clar, clar. eh? És veritat. Des d'aquí, a més que ho recolzem, això, perquè també ens agrada, de, de, en un moment determinat com és aquestes celebracions, tothom mm -hmm. va també una mica amb aquestes ganes de, de, de sorpresa, no? Sí, clar, Això és veritat. Ja però, no? però, però, però... però també és veritat et que podem ressaltar algunes de les coses que han fet gran aquesta entitat i que al llarg de tots aquests anys, potser cadascun de les persones que han passat per aquesta entitat recordaria un moment diferent, però n’hi anat alguns de compartits. Això que dius és ben cert. vull dir cadasccunes com és i té un record particular de la seva experiència viscuda en allà, potser per les obres que en aquest cas ell va participar pel conjunt dels companys que formaven l'elenc d'aquell Bé, nosaltres, en certa manera, i el que sí podem avançar, sí. Eh, és que celebrarem aquest 25è aniversari. Eh, és un sopar, eh, i i el sabem fent teatre vale? uh -huh. la, la gent que no s'esperi una obra convencional amb uns actors i un repartiment sinó que fent-nos precisament hi ha un, un, un quart de volta que hi un pas un petit pas endavant ens permetem el luxe de, de celebrar 25 anys de teatre fent teatre uh -huh. vale? uh -huh. uh, No, no entenem en detall del, del, del què de cada cosa perquè és un, és un argument complexe és divertit és teatre dintre del teatre, en certa manera, uh -huh. però creiem que és l'homenatge més important que es pot fer des d'una entitat d'aquestes característiques. Podríem celebrar un aniversari de qualsevol entitat fent un show, però en aquest cas nosaltres teníem un repte, com fer un show de gent de teatre eh, intentant fent teatre però no fent una obra de teatre. Uh -huh. Saps? I aleshores doncs és, bueno, doncs, és fent teatre. I, ah, i, i has de complicat això, eh? A més lligant el, el que és la part també més històrica, no?, que és el que deia. Clar, a més, perdona, Enriqueta, és lligant aquest present amb el passat. I aleshores són com, com t'ho diria, flashbacks. Treballarem no només amb un suport físic, sinó que a més treballarem amb suport d'imatges, això ho podem dir, perquè una imatge val més que mil paraules, evidentment, però on la pràctica totalitat dels integrants avui dia d'aquesta entitat pren part directa en, en un moment o altre de, al llarg de tota mm -hmm. la nit. Exacte. O sigui, que tothom es podrà sentir una mica protagonista. Jo crec que sí, realment realment està pensat una mica per això. No? És... De fet, també jo crec que és interessant que, que la gent que participa, que participa activament o no, com a públic, serà gent de, dels últims, no? mm -hmm. que són els que estan en, bueno, els que estan en activitat ara. No? i jo crec que està bé que sigui així perquè realment és una cosa que va per als altres, no? O sigui, que els altres, els actors de tota la vida que han estat aquí és molt millor que estiguin veient-ho, no? Que no participant activament, no? Perquè és un homenatge al cap i a la fi per ells. O sigui, que el públic han de ser ells, no? I de fet és un gaudí diferent, no? Un gaudir eh, com a públic també... que, que els nervis d'estadi, ara clar, ets a sortir, clar, clar, ets a fer això, I allò... I a més també... també el la gent nova, que potser hi ha gent que fa 3 anys potser que hi són, o menys, no? també és un moment per conèixer la història de, del grup, no? perquè ara realment estàs treballant bastant en això, no? I, i, i veus veus quina, qui, com ha anat aquest grup, com va néixer, com pot... O sigui, és una cosa que realment tu potser ni sabies que existia tot el que s'ha fet abans i ara de cop i volta te que tu estàs en un lloc que aquell lloc ja té una vida i té tot un passat no? jo crec que és interessant això que la gent nova que hagi entrat es dediqui a fer aquest homenatge per la gent antiga que segurament ni els coneixen i, i conèixer la història del, del grup que al cap i a la fi són ells ara, no? o sigui, I... és, és com adonar-te de qui ets, no? nosaltres som l'agrupació, doncs l'agrupació és 25 anys d'història, tu potser en fa dos i no saps ni qui és la gent que hi havia al principi ni miraràs per baix no sabràs qui és la gent de les taules però aquella gent pues, era com tu fa 10 anys potser no? jo crec que és una, una experiència interessant està molt bé això que diu l'Enric fixa't, en, en lloc de fer un llibre en lloc de Imaginéssim que haguéssim estat capaços d'escriure un llibre, 25 aniversari ja dona, que no? Que també podria ser possible. Que, que podria ser possible, i, i fer un llibre, i, el, i els integrants actuals, eh, eh, diguéssim, entrats fa poc en aquesta activitat, doncs descobririen la, la, els orígens d'aquesta entitat, no? Però... En el fons és, és ben cert, els integrants actuals estan fent un treball, estan participant d'un treball d'història perquè estan en aquesta posada en escena de, de demà al vespre, estan redescobrint, o en aquests dies d'assajos que hem anat portant, la seva pròpia història. És un exercici molt enriquidor pels pròpits integrants actuals. Que, que més enllà de fer teatre, doncs estan fent un, una, una descoberta al passat. Quin millor d'homenatge que podem fer a tota una gent que t'ha precedit que, que, bé, que forma part d'aquest petit pollastre, eh, si em permets l'expressió, <laughs> perquè tot xou és un petit pollastre, sí. però que que, no, que s'ha portat amb molt de carinyo, eh, s'ha portat amb molt de criteri, vull dir, és una entitat que... Eh, L'agrupació és una entitat que, que es parlen i, i, i es decideixen les coses a ells. Estem d'acord? Fem això? Vinga, va, anem-hi. No, no, no, no hi ha ningú que marqui unes pautes i la gent obeeix, no? Sinó que que és una entitat que segueix mantenint una cosa magnífica, és que la grupació mai ha tingut un únic director, han passat els anys i sempre ha, ha, ha disfrutat del concurs de més d'un director, que això, això és molt enriquidor perquè cada persona té la seva manera de fer i aleshores la seva, la seva aposta personal o particular tira per un camí. Llavors, els actors que hi treballen doncs també és molt, és molt més sa i relaxant quan hi treballes d'una manera amb aquest i saps que amb l'altre es d'una altra manera. I aleshores aquest van bon fer, segueix fent que les coses es, es, es parlen, es participen i, i de comú a cor van cap allà, no? És una manera molt... molt jo trobo molt, molt, molt fàcil de viure en aquest aspecte i molt còmode, ja no parlo de democràtica, sinó que... que també, no? Que també, saps? Sí. Però vull dir que això és enriquidor i amb això pinta bé. De fet, hem fet servir diverses vegades això de la paraula història i ho recalquem perquè això dels 25 anys que ho faci una entitat, doncs eh, suposo que en una entitat com és el teatre amateur deu costar. Deu costar això de sobreviure, clar. que si subvencions, que si ara demano, clar, que si ara clar, no tinc clar, diners clar. per a aquest escenari, que si ara no tinc diners per al vestuari, que si ho vull fer igualment... Sí, o, en fi, que deu costar mantenir-se, no? O i tot sempre pot haver problemes personals, i tot. Exacte. No? Que hi hagi dos actors que de cop i volta es barallin per algun motiu i, sí. i clar, això és un conflicte. I tira davant. no? Perquè també és molt... Tu, si estàs dirigint, pots dir, però això ho deixeu al carrer, aquí no hi ha problemes, no? Però jo, fins a cert punt, et diran, escolta, a mi no em pagues, eh? Vull dir que jo aquí vindré enfadat, si estic enfadat, saps? Intentaré no estar-ho, però vull dir que, que és conflicte. Quan treballes amb gent, és això, no? Sempre que treballes amb molta gent, sempre hi ha algun, algun conflicte. Més gran, més petit, més passable, més entretingut, fins i tot, també, mm -hmm. no? Però és això, l'important, no? Tot i haver-hi conflictes o tot i havent la possibilitat de, de, de, de no estar d'acord i tal, s'han anat tirant no? i la gent segueix, o sigui que realment... Perquè mai des de dins de l'entitat hi ha hagut aquella por de, de ai, ai, ai, estem en un moment delicat i no sé si tirarem endavant, no sé si continuarem, si podrem continuar, no? Bueno, això jo crec que... Ha existit que... en algun moment aquest, aquesta por? 25 anys són molts anys clar. i tu pensa que una, una entitat com, com aquesta, que ha arribat a, a, a portar l'any uns 3 o 4 es d'espectacles, clar, després de 25 anys estem parlant de quasi un centenar d'espectacles. Mm, clar. Diversificant estils diferents, però un centenar. Clar, això comporta, al llarg de molts anys, eh, com com bé diu l'Enric, a vegades, són moltes hores de conviure, etc mm. etc. Ningú... Això no és una feina remunerada que un firma un contracte i aleshores el que manes el director i per sobre hi ha una figura d'un productor... Clar, tot símil amb, amb, amb el món del teatre professional és, eh, no, no és comparable, no és equiparable. Aleshores, amb una obra professional, queda clar qui fa el primer actor, qui fa el primer paper, eh, saps? Vull dir, ja hi ha un contracte, segurament té una altra remuneració. En el tret, és una cosa que es fa per acte voluntari per passar bé l'estona. Mm -hmm. Això no treu que a vegades, evidentment... Eh, poden haver-hi aquelles... per emoció, perquè el teatre és un art viu, l'escultura claro. és, pè és pètrea, sí. la pintura és plàstica, però el teatre és ànima, és, és, és moviment, és, és respirar, vull dir, uh -huh. estem vius, no? Uh -huh. Aleshores, això no treu que a vegades, doncs, possiblement, amb al llarg dels anys, alguna cosa mosquejant perquè, calla, jo volia quell paper, li han donat un a l'altre, però sí que hi va malament i ho hagués preferit jo... I, I, evidentment, de la mateixa manera que va un director perquè també és més humà, està més còmode treballar amb uns actors que potser li treballen més bé, mm -hmm. perquè se saben el paper més ràpid, o que més ràpid, i aleshores l'altre sempre és una mica... Perquè hi ha de tot, hi ha gent que fa teatre eh, eh, i potser li costa una mica més prendre el paper i en som conscients, però en canvi a ningú no es vendeja, a ningú no, no se li diu no. que no, se, se l'integra, se'l fa participar, se'l fa treballar, perquè el canvi, en fi, el que persegueix un grup de teatre amateur és... Ostres, és, és ser feliços, és passar l'estona, és sentir-te lliure practicant aquella activitat, com aquell clar. que fa rafting, pointing, saps què vull dir-te? Uh -huh. o, o forma part d'una agrupació gastronòmica. Clar, I a, a més, amb el temps també aprens no? a, a tractar la gent. Jo pa, ara parlo des, de, bueno, des quan dirigint aquests últims anys, no? Realment aprens... Sí, clar, hi ha gent que té més capacitat, gent que menys, gent que en té moltes però no està el que toca, no? I llavors hi aprens també una mica a gestionar tot això, no? Tu dius, aquest em compleix molt, el resultat no acaba de ser un, un gran personatge, però em compleix molt, o sigui, que el tindré present bastant perquè, perquè realment si em que s'està esforçant, no? I alhora, la veritat, al teatre amateur, jo crec que a banda del resultat de, final de l'obra és com s'ha treballat, no? Perquè són hores, són hores de, de treball, són setmanes, mesos. No? O sigui que realment aprens a valorar a no? l'esforç de la gent. No? I ja gestiones l'esforç de la gent, ja gestiones les personalitats, a com dir-li, com li haig de dir a ell això, perquè pot ser que clar, tu estàs treballant pot ser que, segons que et diguin, et puguis sentar malament. Saps? És molt fàcil. Al teatre és una típica escena de, de l'actor que se'n va plorant perquè el director no sé què li ha dit. No? <ríe> Això ja no passa, no? <ríe> perquè ja s'aprèn, també, a gestionar, coneixes a la gent, realment arribes a conèixer molt a la gent, no? I saps quines possibilitats té i llavors treballes amb aquelles possibilitats. I per on el pots burxar una mica no? no? Que, com com parar-li els peus, potser, o com... O cridar-li l'atenció, com guiar-lo, no? És, és molt curiós, jo, jo he estat una mica, eh, jo enguany en aquesta posada a l'escena, doncs he tingut la sort de que se m'ha brindat a poder dirigir aquesta posada a uh l'escena, -huh. vale? després d'uns anys més allunyat de la part, de la part artística de l'agrupació, no, no he estat deixant mai vinculat d'aquesta no he deixant mai vinculat d'aquesta entitat, vale? perquè el cop hi ha un muntatge estic jo al darrere per la part tècnica, sí. eh? etc. Però... No menys important. No, no, bé, <ríe> la, com deia aquell obre de teatre, hi ha un davant i hi ha un darrere. Saps, com deia, Però és ben cert que jo ara, fent amb això que diu l'Enric, quan recordo els meus anys que vaig estar dirigint moltes obres de teatre d'una manera més continuada, quan tu llegies, buscaves un text per posar escena, i llegies l'obra dics personatges, de 4, 8, 12, 14, és ben cert que a medida que tu el vas llegint, tot un cert automatisme bas veient, no? Quins, quins dels teus, el, del teu elenc, quin dels actors són idonis per a, aquell, a cada paper, perquè en certa manera, amb lògica i amb molt de carinyo i de respecte, tu ja saps les possibilitats de cadascú per fer-los treballar còmodament a vegades un paper curt no és un menyspreu a un actor oh, no, perquè a vegades, molt. molt però a són autèntics bombonets són aquelles, allò, les, apa les, les aparicions estelars no? uh -huh. I, i aleshores, això és un és, això és una floreta cap a aquell actor que tu saps que d'una manera briu concisa aquella escena te la brodarà molt bé i ja està no, no, no li vulguis fer un, un reiler, protagonista perquè te l'en sorraràs perquè no, possiblement per també la seva activitat professional o el temps, Clar, personal, per el temps que li pod dedicar no, no t'l podrà fer i tu en canvi estàs llegint l'obra i estàs veient, com que coneixes amb qui treballes hi ha un cert automatisme, això és com mm. el conduir no quan n'aprens uh -huh. no? i els vas col·locant a tots i això és bueno, és, és una pràctica conjunt perquè una entitat és, una, és un equip de, és un equip és un gran el teatre és un gran treball d'equip uh -huh. on tothom té una responsabilitat i, i, i, i el seu paper en certa manera i tothom és important eh? Per tant important és el bon actor que declama bé com aquell bon director que sap conduir la gent com aquell atransista, o utille, diguem-li com vulgui, que en aquest precís moment ha d'obrir aquella trampilla i treure aquella mà aquella cafetera, que figura que hi ha cafè, però igual no hi ha cafè, però has de veure que surt el fumet de, de l'aigua calenta que acabes a treure d'un tèrmol perquè sembla que surt la cafetera. Uh -huh. és que, en canvi, el fer el teatre és teatre, no? I, I amb aquest espanit teatral nosaltres hem abordat la, el, el, el, el, el, aquest no show aquest, no... Aquest sopar espectacle, que no és espectacle, però que sí, d'acord. És veritat, ho admetem, desitgem i ens plau sorprendre a la gent que vindrà a sopar. Això, ho farem-li, una nit, una nit en teatre. És un sopar, però, Enric, que tu moltes vegades has estat responsable de l'escenografia d'obres de teatres, hi haurà scenografia o no? Bueno, és... Eh? Ara no aquí si he, eh? ja... he tocat alguna cosa, eh? Jo no me n'he encarregat. Tu no n'has no no encarregat. Jo no me encarregat. No sé si n'hi ha. Val, val. Si més no, hem de dir la sala albenys, doncs afrontem un, aquest sopar i aquest nou espectacle amb una sala albenys sí, remodelada. Sí, sí, doncs si eh? inauguréssim, no? Escolta, sí. que, que és una, és una bona una mica, oportunitat una en aquest cas. Una mica cas, eh? inaugurem la sala. Mm? Sense voler -ho, sí. sense ho haguessis estat. La... Suposo perquè nosaltres, eh, com, com alguns dels nostres ollenys pot saber, i si més ens coneixen directament nosaltres, eh, aquest acte l'havíem de fer dies enrere, o qüestions personals, eh, àmbits que no ven al casen, s'han fet endarrerir. A la vegada que unes obres de remodelació, que també sabem que per motius que ara ve el cas també s'han anat endarrerint, sí. i hem coincidit és ben cert que aquest cap de setmana passat, doncs per les festes del Carnestoltes ja s'han fet activitats. Uh -huh. Però com que nosaltres som els primers que fem un acte protocolari Exacte. on inclús ja la presència dels alguns dels representants, màxims representants doncs de institucionals de la vila, doncs, sense vulgueu estem convertint en una mena d'inagressió oficial. Que no està malament, no, aquesta coincidència? No, mira, no un aniversari... Sempre podem dir que l'hem per celebrar-ho. Sempre podem dir que gràcies... No que... Que... Gràcies per haver pintat gràcies per la celebració. Gràcies per arreglar-nos la... el teatre. Perquè, no, home... home, està bé, perquè realment coincideix, no? La vida de la sala amb la vida del teatre. Sí. Que ha coincidit, sí. es va estrenar la remodelació amb l'Amadeus, etcètera, sí. etcètera. No? O sigui, que va coincidint Clar, és, és això, no? Aneu molt lligats, no?, sí. el que és la sala física Clar, realment, amb el grup de teatre, no? Ja l'agrupació sembla com inconcebible sense la sala del Benis, no? Sí. Tu penses en l'agrupació i penses a la sala del Benis, sense voler. Uh -huh. O sigui que realment és, és, és interessant, no? Hi ha com una mena de, de simbiosis en aquí entre Home. la sala maca, i els actors. Sí sí, sí, sí, sí. Ja que, ja que treus aquest, aquest, punt, que sí. aquest punt, de, la, de la remodelació de la sala, és evident que ja tirarem unes floretes evidentment, vull agrair doncs, que al llarg dels anys, potser no amb la rapidesa que ens hagués agradat, però, clar hem d'agrair doncs, eh, que el de mica en mica, com s'ha et pogut fent, eh, amb el pas dels anys, els diferents governs que se n'han fet càrrec de, doncs, de, de, de, del poble i en aquest cas de les seves infraestructures han anat mantenint una sala viva vale? la sala del Benis quan l'agrupació neix, és un espai que cau a trossos, en certa manera l'escenari, la caixa escènica mm -hmm. era una cosa molt abandonada una cosa de, de, de, del 1911 molt abandonada, mm -hmm. certament no? sense vida artística, ni d'activitats ni res, i amb, en tots aquests anys d'ençà doncs, que, doncs, que l'Ajuntament doncs, crec, crec que va ser l'any 78 compra en el que sí no compra aquella entitat doncs han anat fent accions unes puntuals i d'altres molt amb, amb, amb un gran criteri doncs, de remodelació i de mantenir-la el dia i en aquest moment a mitjans ara de, de l'estiu passat a mitjans del 2009 fins ara doncs s'hi ha fet una nova injecció eh, de, de cuidat important de la sala a nivell tècnic a nivell elèctric, a nivell de seguretat a nivell estètic de conservació de fusta, de mm. pintura amb la qual cosa doncs bueno, és allò, ens, ens, ens segueixen arreglant la casa de lloguer eh? mm -hmm. doncs nosaltres hi seguim visquent uh, un, un espai d'aquests està pensat perquè passin moltes activitats havent-hi un escenari ens agrada pensar que la principal és l'artística la, i nosaltres doncs, bueno, ens belluguem en l'àmbit aquest de la, del fet teatral és casa nostra. Sí, sí. Bé, doncs com dèiem, no podem desvallar massa cosa més. Eh, el que... No, perquè llavors no, no té sentit. Exacte, no és que no vulguem, exacte. és que Però no a més, d'altra banda, que podríem estar parlant sobre aquests 25 anys durant molta estona ah, més, perquè anys. han passat tantes persones, han passat tantes obres i, en fi, tanta, tantes ah, il·lusions en aquests 25 anys posades que, que, evidentment, podríem estar parlant molta estona més. Exacte. Però fins aquí, fins aquí. Sí. Només ens queda convidar la gent que, que encara està es pot anar o sigui, encara es pot comprar etiquet o, o com o sigui, està que, el teu? Que ho provi. No sabria dir-te si, si... Però es pot provar, no? Perquè, clar, provar. són unes places limitades, sí. clar. Sí, estem a divendres, això és demà. Uh, bon, bueno, sempre hi ha un raconet. Resumint, uh, la gent que vingui ve a sopar, però ve a passar una molt bona estona, mm -hmm. perquè pensem, que ens agrada pensar, que sopar seran bé. Molt bé. Convocatòria a les 10, no? Dos quarts. Dos quarts de deu, obrim portes i ens agradaria que la gent fos molt puntual. Doncs ara ja m'he equivocat dient les deu, perquè ara ja és allò que queda a les deu. Dos quarts de deu. Obrim de portes dos quarts de deu. Perquè a més començarà el tema, o sigui que que vosaltres mateixos que siguem puntuals per un dia, no? Sí, sí. Siguem puntuals. Quan és un sopar, la gent acostuma a ser puntuals. Sempre podríem dir allò que si no, el sopar és a Ah, sí da. Aquesta, eh? sí, sí, molt bé. Bé, en Riqui Monreal, Albert Freixas, que hi hagi molta sort i felicitats per la Parc Astòca. Gràcies. Que vagi gràcies. molt bé. Bon dia. Bon dia.